Та його кишеньковою книжкою стала нерозмальована у рожевий голубе колекція сльозовидавлюючих метеликів, а сувора чоловіча проза, скупана слова і глибока думками. Цю книжку можна було читати вічно. Вічно, вічно. Можна було починати спочатку, з, з кінця, із середини, читати по сторінці, по абзацу. На день вистачало. Давало поживу думкам і насолоду духові. Адже Анатолій не завжди був толеком. Колись його називали Анатолієм Аркадійовичем, і був у нього власний кабінет, бо очолював конструкторське бюро на заводі. Де тепер той завод? Де тепер конструктори з їхніми ідеями, винаходами? Псип його кусали. Цей новий світ з його новими порядками. Так от, улюблена книжка із загадковою назвою Родина дремлющих ангелів. Загадкового письменника Юрія Топчія під загадковим псевдонімом Густав Водичка об'їхала в кишені Анатолія весь світ, вже й не пам'ятав, як вона потрапила йому до рук. Та щойно траплялася нагода: виймав і розкривав у будь-якому місті. Книжка не мала наскрізного сюжету, складалася з окремих на 3-4 сторінки, есе не есе, новел не новел таких собі. Високо сублімованих концентратів думки на тему на безліч тем одна з них сьогодні куртилася в голові осою, згадалося кожен з народів від Бога отримав потроху, німці ковбасу французи жаб англійці королеву, індуси крапку на лобі негри бегемотів а українці третину світових запасів чорнозему і геніальний висновок Ізабілія в таких масштабах, а равноценна катастрофі. Оце так і так. Маючи таку родючу землю, чого напружуватися? Навіщо вигадувати якісь технології, створювати техніку? Надідьчу маму, нам конструктори з їхнім бюро. Навіщо об'єднуватися? У нас і так все є. Нам усього досить. Це їм, неграм у джунглях, арабам у пустелі, ескімосам у снігу. Треба жити групами». У пустелі люди мусять жити вкупі, ескімосам у двох тепліше. Один араб не вириє канал, а без каналу немає води, а без води немає поля, а без поля немає врожаю, а без врожаю – смерть. Тому араби – люди генетично згуртовані. Вони генетично з діда-прадіда тримаються один одного, інакше пропадуть. Так виховані з молоком матерів смоктали. Ледь якась загроза – вони з автоматами». У коло і, і -ля, ля До танцю з тими автоматами. Стережіться, мовляв. Невірні. Нас багато. Ми згуртовані. Ми вам покажемо куськіну мать. Стережися, європейські світе, Ти потроху жовтієш і смаглявієш. Не помічаєш щодня густіших жовто-чорних прожилок у натовпі, лондонських серів, паризьких мадам і римських сеньор. Осліп у зверхності своїй, а придивись, що ти можеш протиставити генетично вкоріненій монолітності народу, котрий здатен вижити на вістрі голки, на лезі бритви у розжареній печі пустельного піску. Власну, горду виокремленість, гниленьку індивідуальність, кволі спалахи виходу печерно-мамонтової енергетики у вигляді спроб згуртуватися бодай на стадіоні зі штучно кібернетичного приводу поразки чи перемоги якоїсь із футбольних команд за браком приводів реальних бий своїх, щоб чужі боялися а з автоматами около і Іллія гуртом слабо? легендарна генетична згуртованість євреїв забезпечила їм виживання у світі, який віками намагається витиснути їх із себе мовчки, потай але інтенсивно Часом стиха, часом зриваючись, наверхскливі історичні ноти. Намагається, пнеться, мало не лусне, бідолашний. Адзузьки, по одному, індивідуально, за виграшки, усі гуртом ніколи. А нас, українців, третина світових запасів на родівчушого ґрунту заманила у пастку, де кожен необачний та генетично звичний крок загрожує самознищенням. Вдумаймось, люди, Діти блакитного неба і золотого лану. Нам нічого не треба. У нас все є. В нашу землю кинеш зернину, Виросте десять колосків. Ото тобі козачий хліб. Упхаєш знівеча суху стеблину. За рік-другий колишиться гіллям Вербиченька-чарівниченька. Ото тобі козачий затінок. Упряжеш сивого волика Чи гнідого кониченька. Ухопишся мускулястим козацькими рученьками За чепіги, Заплетеш оселеться довкола вуха. Щоб не заважав, сьорнеш поту солоного. Піднапружешся, зориш землиці, скільки видно оком. Засієш і лежи, горілиць, чекай врожаю. Милуйся зоряним небом, срібним місяченьком. Лічи зорі жумацького шляху. Слухай, як хрущі під вишнями гудуть. Прислухаєшся, копита, чужі не ковані. А де ж вона, шабелька-захисниця? А де ж вони лася до чужого добра? а ми їм покажемо курячої матері гуску. Розженеш туди-сюди татарів, напасників, сьорбнеш антреналінчику і знову горілиць.